А він, капусний, став і регочеться. Геть, кажу, поки не розізливсь. Думаєш, не знаю, хто ти такий? Ну, каже, не серця, дядьку, я вже більше не займатиму. Підемо, проведу вас додому. І не зведеш? Їй богу, ні. А не брешеш? Ні, каже клятий. Ну, то ходім, але як тільки що, хрещує все. І пішли. Йдемо ми, йдемо, йдемо, ми, йдемо. З мене вже і під цюрком, і де б ви думали, ми опинились? Під горою, коло наших каменоломень, якраз до мого кар'єра дійшли. Та куди ж ти мене, нечисть проклята, завів, а, -а, -а, а і тільки хотів руку звести, щоб похрестити. А він, кляте, як трісне мене по мармузі, та як, знаєте, садуне, то я й не щувся, як на дні печери опинився». То ще щастя, що її геть снігом занесло, а то б розбився, як горщок. А так полетів, як пух коміть головою, і в голові чую, геть усе перевертається. А він, чортяка, як на зарегочі, як не заплеще в долоні, аж моторошно зробилось, і зник. Лежу я, значить, увесь із головою в снігу, прислухаюся, а на Ровіцькому хуторі півні співають. А, хвала Богу! Зняв я шапку і перехрестився, та поволі почав рухатись. Думаю, треба якось із того снігу вилізти. Шукаю шапки, що десь злетіла. Володько думає, як він її зняв, коли вона злетіла. Знайшов її, а сокиру так і не знайшов. Полетіла, катзна куди. Пропала. Отак От я то було, і не з одним ровіцьким. Дядьки слухають, і кожний має вже щось своє подібне, і кожний рветься, щоб висказатись. А зо мною, знаєте, починає другий, трапилось одного разу таке, і пішло, і пішло, і так день, і ніч, і безконечно. А Ревіцького так-таки і завела та нечиста сила, бо йдучи одного разу пізно ввечері з трактиру, що на казьонній часті, опинився він якимсь чином у вікні що то на болоті під Михалковим лішником, і так він звідти вже не виліз. Засмоктало». Розказують, що Михалків наймит Югеню, напуваючи у досвіта біля Криничини Коні, чув, що в вікні щось ніби стогнало. Але його то так настрашило, що він тікав без духу, бо хоч і це був досвідок, однак нечистий може і ранками по багнищах гуляти». І про діда Юхима Матвіївого тестя оповідали, і про бабу уліту, ну ту саму, що її Володька повела, і про вішельника Ляша, як-то він у своєму займиську, коли люди йдуть з вечірні, з мотузком на шиї з'являється і страшить. І як-то тітка Домаха чорного кота у своєму хліві піймала та лапу йому відрубала, а на другий день баба уліта всі бачили, з перев'язаною рукою ходила». І як-то дід Яків одного разу, вертаючись із Шинку, замість додому попав на могилки, і там його під каплицею бачили, як він якісь квіти збирав. А Вівдя Захаркова клялась, бо жила, що сама бачила, як той же Яків у досвіда вертався з могилок. Але що було в зимі, думав Володько, і як же він міг там ті квіти збирати? Одначе це ніяк не зменшувало вірогідності оповідань завізників. А іншого разу один новий дядько, якого перед тим Володько ще не бачив у цьому млині, почав оповідати про самий дермань, про старовину. Казав він, що земля наша древня, і люд тут давен і давен проживає. Ще перед татарами були тут селища та городи та замки, де наші князі рядили та воювались із ворогами, з татарами, що на землю нашу нападали, люд хрещений уярмлювали, і вивозили в свої землі в неволю вічну. А наш оцей край Волинський пізніше під владу князя Острозького попав, що його отой той замок в Острозі до цього часу стоїть. І, кажуть, князь той мудрий був, школи будував, монастирі заводив, книги друкував. І, кажуть, то він ще 400 літ перед цим отой наш дерманський монастир поставив. Бутім то, кажуть, воював він з невірними. Набрав бранців у полон і казав ними гору під монастир на рівному місці насипати, що то й по сей день стоїть. І ставок там під монастирем викопали, і колодязь двадцять п'ять сяжнів глибокий поробили, і так постав тоді дермань. А треба знати, що був тоді навкруги ліс непроходимий, та яруги глибокі, та багнища великі, і розказують буцімто князь Острозький сам це місце під монастир вибрав.